a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika a és a megizzelted idővel belül örvenc az van. Smeretlen múlt nyomában, Szilágyi Mártamű sorát hallja. Köszöntél neked Bányai Géze és Szilágyi Márta! Ma haláról lesz szó, beszélgetés a haláról, a maaparátából hoztál egy részt. Ez a maaparátának melyik részéből származik? Ez a már a vége felé van, amikor a nagy háború már véget ért, és az egyik e, a csapatnak a vezére, Bisma a halálos ágyán fekszik. Ő kapott valamilyen. Isteni ajándék volt, hogy maga választatja meg a halálának az időpontját. Tehát ő ott fekszik ezen a nyílágyon, haldoklik, de még utoljára válaszol mindenkinek a kérdéseire, akik szeretnének felvilágosítást kapni az élet és halál nagy kérdéseiről. És itt tömnyire a király, az, aki kérdezgeti bismát, és hát mi is ma különböző történetekkel válaszol, és a következő történet is egy ilyen lesz, amit ő mondott el. Nagyon érdekes, ugye, hogy ezt majd meghalljuk a történetből is, hogy, hogy a védikus gondolatok alapján élők a halálról egészen másképpen gondolkodnak. Talán néha egy kicsit furcsának is, és nem is tudom, talán néha ridegnek is tűnik, hisz a, a, a siránkozás, sajnálkozás, a, halálka, a kapcsolatos félelem, mint a hiányozna. De haláltól csak azt tud félni, aki a halált valami teljesen véglegesnek, lezárásnak éli meg. Hogyha mint az Indiában, mint Indiában, ők úgy állnak hozzá a kérdéshez, hogy a halál egy új születést jelent, és a születés pedig egy új halált. Tehát ez a dolog egy kicsit elmossa a különbséget az életnek a különböző fázisai között, és az egész csak egy olyan, mint hogyha átmennénk az egyik szobából a másikba. Van egy olyan gondolat is ebben a történetben, amit majd meg fogunk hallgatni, hogy a felelősség, valakinek a haláláiról a felelősség, vagy egyáltalán meghalás mondjuk úgy, hogy szörnyűségenek a felelőssége terhel, és itt a karmát hozzák föl végső magyarázatként, hogy maga az meghaló személy tehet a saját haláláról. Hát a felelősséget fel lehetne osztani. Van egy közvetlen kiváltó ok, ami, ami lehet egy valamilyen személy, aki például az illetőt megöli, vagy egy ebben a történetben lesz egy kígyó, aki megmar valakit. De ez nem, nem történik véletlenül. Tehát az a, az a másik személy nem véletlenül cselekszik, amikor egy halát okoz, vagy, hát, vagy bármilyen egyéb dolgot okoz. Ennek megvan a maga oka az előző életekben. Ez a kis történet eléggé sok szereplővel játszódik, úgyhogy majd figyelni kell, hogy éppen ki mit beszél. Gautami, egy középkorú a hölgy áll a történet középpontjában, hisz az ő fia az, aki meghal a kígyomarása által, és Ajunaka, egy fiatal vadász, az, aki bosszút szeretne állni a halálon, és ahogy így elkezdenek beszélgetni erről a témáról, úgy egyszer csak megjelenik Nittyú a Halálistene, és később Kála az időistene. asszony Gautami fiaként játszott a kertben a bokrok között. Az asszony kikiszólt a kertbe, de a fiú a hívószóra jó ideje nem válaszolt. Gautami aggódni kezdett, és szólította Hárinit, a szolgáló lány, tudja meg mi történik. Hárini a kertbe érve összefutott Ajsunakával, a délceg fiatal vadásszal. Ajsunaka megszólította a szolgálót. Hárinni, milyen szerencse, hogy itt találkozunk. Már hetek óta beszélni szeretnék veled. Többször is küldtem üzenetet, de hiába. Nem válaszoltam, és ez éppen elég válasz. Engedj, az úr, nem kisfiát kell megkeresnem. Itt láttam a kisfiút a bokrok között. De nézd csak, élettelenül fekszik a földön, és egy nagy kígyót látok mellette. Jaj, talán még lehet segíteni. Nem, ez a kisfiú meghalt. Én bizony megkötözöm ezt a nyomorult kígyót, és gautami elé viszem. A vadász elkapta a kígyót, egy kötélel búsba kötötte, és a zsákmányával elindult a ház felé. Uh -huh. büszkén Gautomi a halott fiú édesanyja lába elé dobta a kötelek közt kígyót. És így szólt. Áldott hölgy, ez a nyomorult kígyó okozta a fiat halálát. Mondd meg, hogyan pusztítsam el, tűzbe dobjam, vagy inkább vágjam darabokra? Ez a gyalázatos gyermekilkos nem érdemli meg, hogy tovább éljem. Gautomi, a brámana felesége azonban pillantást sem vetett a kígyóra, tekintete, a messzes éperévet. te még nagyon fiatal vagy, és nem sokat értesz az életből. Engedd el ezt a kinyújtót. Nem érdemli meg a halált a kezeidből. Csak az ostoba hiszi, hogy nem érj útól a végzet. Neved magad egy ilyen nagy bűnterhét. Könnyen át kell az élet tengerén, akit ez erényes tettek, könnyűvé tettek, ahogyan a hajó is át kell az óceánon de a bűntől elnehezültek éppen úgy elsüllyednek, mint a tengerbe hajított vasnyíl. Ha meg is ezt a kígyót, a fiam már nem térhet vissza az életbe. Semmi bajod nem lesz, ha élni hagyod. Kivállalná az alvilág bénsötétségét cserébe egy kígyó életéért. Nemes hölgy, te mindig nagyon türelmes vagy, és uralkodsz az elméden. Tudom, hogy ismered a helyes és a helytelen közötti különbséget, és tudom azt is, hogy a bölcsek együtt szenvednek minden élő lénynyel. De szavajdat csak az önmegolósított bölcsek érthetik meg. A nagy fájdalom megváltoztatja az emberek gondolkodását. A világi emberek fájdalmát csak a megtorlás oszlathatja el. Ezért kell megölnem ezt a kígyót. A szerencsétlenség soha nem csükkeszti el az olyan embereket, mint amilyenek mi vagyunk. A jó emberek mindenben csak a jót látják. Ennek a fiúnak ez volt a sorsa, ezért nem engedhetem meg, hogy elpusztítsd ezt a kígyót. A brámanák sosem neheztelnek, mert a nehézterés csak még több fájdalomhoz vezet. Légy te is jó ember, bocsáss meg ennek a kígyónak, és engedd szabadon könyörületből. Azt hallottam, nagy és kimeríthetetlen érdemeket nyer az, aki elpusztítja a gonoszt. Minden bűne a halottra száll, ahogyan nem tovad bűn ahhoz sem, aki az oltáron feláldoz egy állatot. A vitézharcosok akkor nyernek érdemeket, ha megölik az ellenséget. Te azonban nem vagy vitézharcos algyunaka. Közönséges vadász vagy, és még a galambokat sem kíméled. Mi jó van abban, ha megkínzod és megölöd az ellenséget? Mi hasznod van abból, ha nem engeded szabadon? Szerezd érdemeket azzal, hogy megbocsátasz, és elengeded ezt a kígyót. Nagyon sok élőlényt megvédenék azzal, ha elpusztítom ezt az egyetlen gonosz kígyót. Az értelmes emberek sorsukra hagyják az alávalót, és inkább az ártatlanokat oldalmazzák. A ha nem tudjuk, mit rejt a kígyó jövője, nem tudjuk, megtámadni -e még valakit. A fiam nem tér vissza az életbe, és nem látom, miféle jót tehetnénk azzal, hogy megöljük. Engedd el, kérlek! Indra megölte a Vritra nevű démont. Síva feldúlt egy áldozatot. Így szerezték meg részüket a felajánlásokból a nagyistenek példát mutattak az embereknek. Az emberek soha nem ismerhetik meg az Istenek céljait, sem tették mozgató rúgóit. Csak balt szereznek maguknak, ha utánozni akarják őket. Ekkor megszóralt egy sejtelmes hang. Igaz beszéd? volt. A vadász és a brámana asszony egy pillanatig kérdően bámultak egymásra, majd egyszerre a kígyó felé fordultak.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 Thank mm -hmm. you. között, s haragosan sziszegett a vadász felé. a Hadzsunaka! Mi volt az én hibám? Nincs saját akaratom, és független sem vagyok. Maga a halál istene mrittyú adta nekem ezt a feladatot. Ha bűn az, ami történt, akkor övé a bűn. Hadzsunaka elcsodálkozatban nézett a kígyúra. Ha más vit rá a bűnre, neked akkor is részed van benne, eszköz voltál a cselekvésben ahogyan a korsó készítésében az agyagot, a fazekaskorongot és minden más oknak tekintenek, ugyanilyen ok vagy te is. A bűnös pedig halált érdemel, bűnös vagy, magad is azt vallottad. A kígyón nem fogott ki a vadász okfejtése, gondolkodás nélkül válaszolt. Mindezek a dolgok, az agyag, a fazekaskorong és egyebek nem független okok, mert önmaguktól nem cselekszenek. Hiába okoskodsz, nem én vagyok a hibás. Ha nem így gondolkodsz, és azt hiszed, hogy az ökök ommaguktól egymással összhangban működnek, akkor sohasem tudod megkülönböztetni az okot és a hatást. Nem érdemlem meg a halált, mert nem követtem el semmilyen bűnt, és ha te mégis bűnt látsz, az csak az okok véletlen összetalálkozása. A brámana asszony Gautami egyetértően bólogatott a kígyó magyarázatára. Nagy filozófus ez a kígyó, és igaza van, mert nem ő az elsődleges ok, és nem is a tett végrehajtója. A bölcsek azt tanítják, hogy a lélek soha nem cselekszik. Agyunaka, ezt már nem állhatta szó nélkül. A filozófia és a hétköznapi élet két különböző dolog. Ha ez a kígyó azt gondolja, hogy tett történt, de az elkövető egyáltalán nem felelős, már ezért is megérdemli a halált. A kígyó újabb érvekkel hozakodott elő. Akár létezik ok, akár nem, a hatás nem jelentkezik közbűső cselekvés nélkül. Itt azonban nincs oksági lánc, ezért az én cselekvésem is csak látszólagos. Vadász! Ha azt gondolod, hogy egy élőlény halál, a ha valaki más terhel, akkor az a bűnös, aki nekem ilyen parancsot adott. hát feldühítette a kígyó okoskodásán. Szó ez nyomorult kígyó. Gyalázatos dolog, hogy megöltél egy gyereket, és ezért megérdemled a halált. Igen, itt az ideje, hogy a halál Istene maga is megjelenjen, és megmondja, mi az igazság. Látod az égen ezt a nagy fényességet? Vétjú, a halál istenek közeledik személyesen. Neki tudnia kell ki a felelőse fiam haláláért. Vétjú, a halál istene hirtelen megjelent az ajtóban, és amint belépett, beszélni kezdett. jó. én Kála az időparancsára bíztalak meg ezzel a feladattal. Nem te okoztad ennek a gyermeknek a halálát, de nem okoztam én sem. Olyanok vagyunk, mint a felhő, amelyet a szél ide-oda kerget. A tettek a jóság, a szenvedély, vagy a totlanság kötőreihez tartoznak, és mindent Kála a rettentő időrendelje. Minden égi és földi, mozgó és mozulatan élőlényt ő befolyásol. Ebben az univerzumban senki sem kerülheti ki az időtényező hatását. Kála teremt minden cselekvést és minden tartózkodást a cselekvéstől. Mindent amit látszólag a nap, a hold, a víz, a szél, a száz áldozatot elvégzett mennyei úr, indra, a tűz, az ég, a föld, mitra, az eső, adíti, a vaszuk, a folyók és az óceának befolyásolnak, mindent hoz létre, és mindent ő pusztít el. Te is tudod ezt, Kígyó, miért mondasz hát engem bűnösnek? Ha elkövettem valami hibát, akkor felelősségre lehet vonni téged is a kígyóra láthatólag nem nagyon hatottak a halálistenének szavai. Nem hibászatlak téged, műtjú, de nem is oldozlak fel teljesen, csak azt mondom, hogy a te parancsodra cselekedtem. Nem az én dolgom, hogy megállapítsam, milyen hibát követett el Kála, az istene, vagy jobb be, ha nem tulajdonítunk neki semmi hibát. Eddig csak magamat mentegettem, de most látom, hogy mentegetőzésre szorulsz te is. Latami csodálkozva hallgatta ezt a párbeszédet, sekor a vadászhoz fordult. Ágyunak a hallottad, mit mondott Mityó. Engedj szabadon azt a kígyót. Ágyunak azonban továbbra sem volt meggyőzve. Meghallgattam a kígyót, és meghallgattam Lityú szavait is. Most már világosan látom, hogy ők ketten okozták ennek a gyermeknek a halálát. Bűntársak, és együtt kell megbűnhődniük. Átkozott legyen a gonosz és bosszú állom aki szenvedést okoz a jóknak. Mindenkit megölög, aki elkövetett félebűnt. féle bűnt. Aztab a hogyan ölhetnéd meg életlen nyiladdal a halál Brityú rezzenetlen tekintettel nézett a vadász szemébe. Nem vagyunk szabad cselekhők. Mindenkinek kála parancsol, és mindenki csak a rábízott munkát végzi. Ha alaposan fontolóra veszed ezt a dolgot, nem fogsz hibát találni bennük. A úgy érezte, érvei mögül elszáll a ereje, és csendesen kérdezett. Szeretném tudni, miért keletkezik öröm a jó cselekedetekből, és a rossz tettek miért vannak maguk után haragott? A nem említjú kedvesen válaszolt. Bármi történt, azt Kála akarta. Elmondtam már, hogy Kála az idő mindennek az oka, és mindenki csak a rábízott munkát végzi. Ezért nem érdemlünk semmilyen bírálatot, különösen nem tőled, aki már sok ezer ártatlan állatot megöltél az erdőben. de szemmel bámultak egymásra, igazából moccsodálkoztak el, kivel is beszéltek az előbb. De sokáig nem merenghettek, mert furcsa jelenségre lettek figyelmesek. Algyúnak a felkiáltott. Mi ez a hatalmas fényesség? Mi ez a robaj? Eltölt a rémület, nem tudom, hova meneküljek. Kála, az idő érkezett meg. Nem láthatom a földi szemekkel, de érzem hatalmas jelenlétét. Te érte az iszonyatos energia. Kála, a mindent elsöprő idő maga jelent meg előttük személyes formájában. Így szólt hozzájuk: Sem ez a kígyó, sem Ritjú, sem én nem vagyok bűnös az élőlények halálában. Mi csak az esemény közvetlen kiváltó okai vagyunk a dzsúnak. Ez a gyermek maga formálta meg az elsődleges okot a múltban. Az a valódi az, amely a halálát okozta, a saját karmája ölte meg. A múltbeli karmája eredményeképpen találkozott a halállal. Minden élőlényen a karma alkodik. Néha a mennyei bolygókra vezet, néha csak megmutatja, hogy milyen bűnök és erények vannak egy emberben. Az élőlények úgy haladnak előre, ahogyan a tettek sürgetik egymást. Hogyan az emberek bármit kiformálhatnak egy darab agyagból, Ugyanígy formálják ki a karmájukat, bár később nem akarnak tudni róla. Olyan kapcsolatban vannak a karmájukkal, mint a fény és az árnyék, mint a hold, és a hold tükörképe a vizen. Tehát nem mi okoztuk a gyermek halálát, sem a kígyó, sem én, sem bityú, sem ez a bráman a hölgy. Ő maga volt azok. Ok. Gautami helyesrőleg aprókat bólintott a hallatán. Biztos vagyok benne, hogy sem Kála, sem Métjó, sem ez a kígyó nem követtek el bűnt. Mindenki a saját kormája eredményeképpen találkozik az élettel vagy a halállal. Én magam cselekedtem úgy a múltban, hogy most meg kellett halni a fiamnak. Kála és Métjó, térjetek most vissza a saját világotokba, és te, Arjunaka, hordozd el végre ezt a kígyót. Nemes hölgy, lást, kiordoztam kötelét. Boldogan menekül innén, én mégis megkérdezem. Mi történik, ha minden gyilkos és tolvaj így védekezik a király előtt? Ezentúl minden gonosz tevő megszabadul? Nem lesznek többé börtönök, és nem lesznek kivégzések? Ha a kígyók megszólalnak, ha a és kála megjelennek, egészen biztosan még a gonosztevő is megszabadul.